Vážené a milé poslucháčky a poslucháči od mikrofonu a techniky vás zdraví Miroslav zucha, ktorý vás aj tento útorkový podvečer bude sprevádzať reláciou politické rozhovory, tentokrát s Jurajom Janošovským. Takže hostom dnešnej relácie je inžinier Juraj Jánošovský. Tak Juraj, pozdravujem vás. Ďakujem, ja takisto pozdravujem vás i všetkých, ktorí si naladili slobodný vysielač a teším sa na príjemné dve hodinky. No určite, celé dve hodinky. Pripomeniem ešte poslucháčom, že druhá časť od 18.30 alebo od pol 7.00 tak je kontaktná. Tak odvtedy budete môcť sa dovolať do tejto relácie kontakty vám o pol pripomeniem. Takže, Juraj, aký ste mali deň, týždeň a čo máte také nové? Skúste s nejakými aktualitami, čomu sa momentálne venujete, vy ste tu asi nejaké tri mesiace neboli, tak dobre by bolo, keby ste porozprávali našim poslucháčom, čo máte nové a čo vás najviac oslovilo. No. Tak všeobecne asi ako každého na Slovensku má znepokojuje vývoj situácie, tie rizika, ktoré sú od tých globálnych európskych až pod tie miestne sredie v konflikte a ten konflikt alebo tie konflikty produkujú chaos, v ktorých sa odhaluje nekompetentnosť a neschopnosť elít, často až veľmi triviálne, veľmi primitívne. Ale to asi si všímame všetci. Ja som uvažoval nad tým, že či má zmysel sa zapájať nejak aktívne do tých chaotických komentárov a riešení. A priznám sa, že zastávam stále viac názor, že je treba sa venovať kreovaniu alebo projekcii alternatívnych riešení, pretože to, čo sme svedkami a v čom žijeme, je trvalé neudržateľné, jak ekonomický, hospodársky mechanizmus, tak politický systém, kultúra v všetko, v tom najšiežšie slova zmysle a sme súčasťou veľmi hlbokých zmien. No a prakticky Pripravujeme v týchto dňoch ustanovujúci siem spoločnosti Gustava Husáka. S radosťou konštatujem, že nás ministerstvo vnútra po 7,5 roku zaregistrovalo, takže je to legitímna organizácia, ktorá má pridelené svoje. Ičo, a chystáme teda ustanovujúci snem. Isté môžu byť otázky, že či už dozrela do, doba k tomu, aby sa Slovensko postavilo čelom k jednemu najrozvážnejších a najkompetentnejších politikov 20. storočia. My si myslíme, že a to si málo kdo uvedomuje, že Slovenská republika v podstate bola plodom jeho celoživotného úsilia, veď nakoniec v existujúcich hraniciach ako štáty útvare republika vzniklo Slovensko zákonom o Československej federácii. Dovtedy to boli slovenské kraje alebo slovenská krajina alebo aj v čase. E, samostatného slovenského štátu tie hranice nezodpovedali tým terajším. Takže poprvýkrát až v roku 1968. A je to podľa mňa značná zásluha doktora Gustava Husáka, že vzniklo Slovensko, vzniklo ako štátny útvar a asi by ústavní právnici potvrdili, že vlastne súčasná Slovenská republika v roku 1993 let zmenila svoj status, osamostatnila sa, vystúpila z federácie, takže právom sa dá povedať, že zakladateľom, spoluzakladateľom Slovenskej republiky je doktor Gustav Husák a slovenská verejnosť, intelektuáli aj inštitúcie by sa k tomu mali postaviť otvorenie priamo a Čelo. Už len poznámka pre tých, ktorí by ho stále upodozrievali z nejakej e, jak to nazvať, ideologickej e, doktrin, e, doktrinálnosti, tak e, treba povedať, že Gustav Usák bol dôsledný a právnicky vzdelaný a presadil aj zriadenie slovenskej církevnej provincie, čo bolo tiež fixovaním existujúcich hraníc Takže pri tom permanentnom spochybňovaní spoza Dunaja e, existencie Slovenska a pri ďalších ambíciách presadzovať e, vplyv zo zahraničia e, bol Gustav Husák skutočne tvorcom e, slovenskej štátnosti par excellence. No Juraj, neviem, mal s vami polemizovať, Určite ako historik, keď sa tak na to dívam, tak už neviem, aký vplyv mal Alexander Dubček na vznik samostatného Slovenska v rámci federálnej Československej republiky, ale to je možno, že otázka skôr na historikov. Mňa zaujala úplne iná vec. Prehrávam to teraz Robert Fico, odpovedal na to, kedy odíde z politiky. Neviem, či ste to počuli, ale to stojí za to. 2014 už v politike nebudem. Chcem celý svoj profesionálny, pracovný život už venovať v politike. Čo že v roku 2014 už nebudete v politike? Prečo ste zmenili názor? Neboli iba kolená, dávam gól. To je moja odpoveď. Takže budete musíte to strpeť, pani riaditeľka. A my to hrozne ľúto. medzi očami. Robert Fico tvrdil, že do roku 2010 dostavia ďalnice do Košíc. Robert Fico je dneska už vo veku Vladimíra Mečiera a je to jeho rozhodnutie, či tu bude 78 ročný v politike alebo zváži, že sú aj iné hodnoty života. Najväčší zločin Roberta Fica je, že tu stále je. Toto je váš problém. Pre premiéra Fica je politika drogou. A z tejto cesty sa už nedá v jeho prípade zísť. Tak ľahko neodídem, pokiaľ budem cítiť, že tu je podpora. Sme tu a že tu ešte asi veľmi dlho budeme, pretože je po nás, je po nás dopyt. No posledný bol samozrejme jeho excelencia Pontifu, Pontificus. Ja dvaciaty 25 <laughs> ja z Richter. No ale teraz tu dôležité. To sa nepýtali 40-ročného Ronalda z Portugalska, že dokedy bude hrávať, ale pýtali sa premiera. <laughs> Čo by na to? No, okrem toho, že pomohol teraz Ronaldo k víťazstvu Portugalská na Španielsku. No ale no, otázka no, zneľa na pica. Šport, <laughs> šport futbal si vynúcuje dodržanie nejakého vekového limitu, ale sú talentovaní ľudia, ktorí hrávajú a na reprezentačnej úrovne v 40 hoci my máme veteránov, ktorí končia v 32 rokov, takže dávať je nejaké ultimatívne hranice, že v politike človek môže pôsobiť len dovtedy a dovtedy je podľa mňa diskutabilné. Ja sa priznám, že nie som zástancom ani tých dvoch funkčných období a takých formálnych atribútov, pretože to je iba doklad toho, že demokracia nefunguje, že je možné mocensky ovplyvňovať výsledky volieb a že tu je v tom obmedzení akési podozrenie, že dve funkčné obdobia sú tu preto, aby ten, kto je u moci, si nemohol moc zo svojej vôle predlžovať. Ale je to nepredstaviteľné, že keby ja neviem, Michal zakázali po šestdesiatke a, a, a, a, robiť sochy, sochárčiť, alebo Leonardo da Vinci zakázali by kresliť e, jeho stroje e, alebo Shakespeareovi písať drámy. Proste, ak existuje talent a je človek schopný, tak by e, to prostredie malo vedieť, do kedy je ešte prínosom a kedy e, je to pre spoločnosť Ne, nekonštruktívne, nepríjemné, ne, nevhodné. Takže takéto otázky a takéto konštatovania aj vo vzťahu k Robertovi Ficovi mi pripadajú ako hľadanie barličky alebo tej povestej palice tých, ktorí chcú akože stabiť. Takže nie je to argument, je to len akési lapanie e, citátov z roku 2014 v inej situácii, v inej konštelácii a v, s inými motivmi. Moment to nepovedal v roku 2014, ale v roku 2012, Juraj. Čiže tu v podstate sa jednalo o to, že on bol pevne presvedčený vzhľadom k tomu, že brutálne v roku 2012 vyhrali voľby takým spôsobom, že mali parlamentnú väčšinu s 83 poslancami, tak on si naivne myslel, že z pozície premiéra sa stane prezidentom Slovenskej republiky v roku 2014, čiže v určitých politických a historických konzistenčných krokoch by sme na toto sa mali dívať, pretože Robert Fico bol brutálne takmer o pol milióna hlasov porazený úplným Nymandom, podvodníkom z Triangela a z Andrejon Andrejom Kiskom, o ktorom to takmer nikto nič nevedel okrem tých, ktorí sa s ním súdili kvôli tým všelijakým pôžičkám z tých jeho dvoch pôžičkarní a obchodov, čo predával nejaký spotrebný tovar. Čiže z tohoto vyplýva, že Kiska hoci si založil dobrého aniela ako nejakú nadáciu možnosť tých peňazí, o ktoré okradol tých ľudí, tak nakoniec brutálnym spôsobom Roberta Fica takmer o pol milióna hlasov, vyše 400 tisíc porazil. Čiže... To nebol tesný výsledok, aký býva v, napríklad v českých voľbách, že tam rozhodujú 2-3%. Tuto bolo obrovské množstvo hlasov, pol milióna to je veľa. No ale čo je dôležité je to, že na funkciu premiéra nie je potrebná absolútne žiadna kvalifikácia dokonca v ústave. To máme úplne smiešne uvedené, že prezident môže za premiéra vymenovať kohokoľvek, kto je voliteľný do Národnej rady. To znamená, že má pasívne hlasovacie právo. No a teraz jedna taká ukážka, z toho humoristického seriálu Jisté pane premiére o platoch poslanců. Jako by toho ještě nebylo dost, přijde sem za mnou odpoledne deputace poslanců kvůli zvýšení platů, které jsem slíbil. Co jim řekneš? Že s nimi velmi sympatizují. Nesmysl. Že si ty peníze zaslouží. Nesmysl. A že z toho učiním svoji prioritu, jakmile tahle krize pomine. Další nesmysl. Přesto, když si odhlasují nestydatě velké zvýšení platů a pak řeknou lidem, že na jejich mzdy peníze nezbyly, tak to dobrému jménu parlamentu skutečně moc neprospěje. Nejsou vážně podhodnocení. Podhodnocení? Poslanci bez politických funkcí, zlato. Poslancova činnost stojí na bohatě subvencovaném egocentrizmu. Je to činnost, na kterou nepotřebuješ kvalifikaci, nemáš úřední hodiny, stanovenou náplň práce. Máš pěknou vytápěnou kancelář, dotované stravování pro partu samolibých žvanilů a přemou dřelců. A najednou zjistíš, že tě lidi berou vážně, protože máš před jménem ten titul Poslanec. Nejsou podhodnocen. O každé křeslo serve 200 uchazečů. A každé křeslo by se zaplnilo nejméně 20krát, i kdyby se za tu funkci muselo platit. Takže, Juraj, zkuste to komentovat. Toto byla... Ja by som oh sa ešte vrátil k tomu Ficovi, aspoň kratučkou poznámkou. On, ono je to tak, že uh, nielen na funkciu uh, premiera vlády, ale na mnohé verejné funkcie... Tuto vy, vy sa dokumentoval na poslancov, nie sú žiadne predpoklady. Myslím, že si ešte pamätáte, že boli škandalozné problémy s tým, že niektorí starostovia ne, nemali maturitu a dokonca bolo podozrenie, že sú analfabeti. Takže je to ad absurdum prehnaná, taká tá formálna demokracia ale je to aj doklad, myslím, zvolenie analfabeta toho, že ten pseudodemokratický systém nefunguje, že nikto neskúma kompetentnosť, schopnosť toho kandidáta vykonávať nejakú funkciu. A u nás je to badateľné tým, že keď sa pozriete na úroveň tých politických elit, ja sa vám priznám, že poznal som mnohých ľudí z politickej reprezentácie pred novembrom 1989 a voči mnohým som mal vážne výhrady z hľadiska ich talentu, politického talentu a schopnosti. Ale tá, tieto elity, keď ich tak úspešne súperia. O, o, teda tú malinu za hlúposť. Často, keď počúvam politické diskusie, tak si kladiem otázku, ako je možné takýchto ľudí zvoliť. To je systém, v ktorom stranické sekretariáty často aj nepoticky vyberajú ľudí na kandidátky a ten výber e, je akoby som to kulantne nazval, predurčený ich lojalitou. Takže vidíte, že príslušníci súčasnej politickej elity sa predháňajú v extrémistických vyjadreniach neargumentujú, ne, nie sú schopní diskutovať, alebo naopak sú to len produkty, tak ako bol kiska nejakých školení a nejakej prípravy a mediálnej podpory, takže na jednej strane tu máme talentovaných ľudí, ktorí sú permanentne e, e, cieľom, alebo e, cieľom, na ktorý e, háču špinu zo všetkých mediálnych strán. A potom tu máme neználkov, non-name politikov typu Kiska alebo aj posledná prezidentka Čaputová, ktorých vyrobia média na objednávku a publikum ich volí. Hoci priznám sa, že mám tiež pochybnosti v tej súvislosti si Pripomínam, jak Kaliňák naznačoval, že by veľmi rád vedel, ako pri referende o vstupe Slovenska do Európskej únie sa za poslednú hodinu zmenila početnosť účastníkov volieb o niekoľko desiatok percent. Hoci za celý deň prišlo nejakých 35 percent, tak po skončení za poslednú hodinu prekročila tá hranica vysoko 50%. Takže ja tu nechcem konšpirovať, ale tvrdím, že je veľmi diskutabilné, ako fungujú volebné systémy, kto ich kontroluje. A nakoniec ešte e, rumúnsky e, model e, riešenia nevhodnej politickej voľby je všetkým dobre známy. Takže takáto demokracia na batérky v podstate m, konzervuje e, príležitosti nekompetentných a neschopných e, príslušníkov politickej elity a i, i, je svojím spôsobom predobrazom toho, čo sa deje. Uh, už len poslednú poznámku. Uh, neviem sa zbaviť podozreniam, že v takých provinciách uh, neokoloniálneho statusu, akým Slovensko je, takže zohráva veľkú úlohu vôľa zahraničných ambasád, ktoré uplatňujú akýsi dohľad nad uh, slovenskou politikou. Uh, s, to platí bohužiaľ aj pre mnohé európske krajiny, ktoré sú natoľko zadlžené a tak nesamostatné, že investori a bankové domy vlastne nominujú uh, svojich uh, jak to nazvať, reprezentantov na významné štátne funkcie významné štátne funkcie Macrona, Teraz sa stala... Uh, predsedníčko voľného zromaštenia Berbeková, to je ex-ministerka nemeckej vlády, ktorá e, s militantným antiruským postojom akože, ro robila kariéru a stratila akúkoľvek e, podporu na domácej politickej scéne a významne prispela akože, k prehre tedajšej nemeckej koalície v posledných voľbách Posledná poznámka uh, hovoriť o kompetentnosti politikov uh, je veľmi zložité a hovoriť o tom, čo si myslia. To ma napadalo aj v tej súvislosti, že Fico sa chcel stať prezidentom. V slovenskom politickom systéme je prezident figurka, skôr reprezentatívna ako výkona, možná so zaujímavým platom a so zaujímavou kanceláriou, ale jeho exekutívne možnosti, myslím, funkcie prezidenta sú limitované a myslím si, že Fico na vrchole svojich politických síl by mal len málo ambícií odísť do... Uh, ústrania v prezidentskom paláci, aj keď to nevyručujem, pretože únava materiálu človek môže byť zhnusený uh, z toho, čo sa deje v politike a uh, každý máme nejakú únosnosť, takže možná uh, ste mal pravdu, ale hovorím vidieť do hlavy uh, politikov je niekedy veľmi riskantný biznis. Dobre ste to povedali, v prípade Slovenska tak neexistujú žiadne kritéria na poslanca Národnej rady, okrem toho, že má byť voliteľný do Národnej rady a takisto ani na prezidenta a už vonkoncom nie na premiera. V, napríklad v Turecku tak Erdoganovi chcel proti kandidovať starosta veľmi populárny Istanbulu. tak tam je podmienka, že musí mať minimálne druhý stupeň vysokoškolského vzdelania. Tak Erdogan nariadil ministrovi školstva, aby tomuto starostovi Istanbulu odobrali vysokoškolský diplom a už kandidovať nemôže. Čiže celkom zaujímavá vec. No a teraz ešte tá jedna poznámka, na ktorú som si spomenul. Tuším, že ten starosta zo Žehry sa volal Mižigar a ten prešustroval obrovské množstvo peňazí a na súde argumentoval jeho advoka tým, že on v podstate neviem ako podpisoval to, čo mu vôbec nerozumel, lebo on je takmer negramotný. Čiže on nebol schopný pochopiť to, čo v tej zmluve bolo napísané a dokonca z tohto dôvodu, že on konal dobromyselne a v nevedomosti, lebo on nebol schopný si to prečítať, tak ho súd oslobodil, hoci spôsobil obci obrovské škody. Viete, takže takto to funguje, no len zas na druhej strane vy ste sa celkom zaujímavo zmienili, že prezident je len nejaká reprezentatívna funkcia, nejaká reprezentačná bábka nejakej banánovej či zemiakovej republike, ako je Slovensko, ktoré v podstate už takmer nič poriadne okrem zbraní nevyrába. Dokonca sme potravinovo závisli, čo chvíľa budeme aj energeticky. No lenže. Prezident má jednu veľmi dôležitú funkciu. Prezident vyhlasuje referendum. A Pelegrini si uzurpoval právo nevyhlásiť referendum, hoci konal brutálne protiústavne, pretože podľa článku 102, kde sú uvedené voceku 1 prezidentské kompetencie a právomoci, tak tam pod písmenom N voceku 1 je uvedené, vyhlasuje referendum. V článku 95 ocek 2 je uvedené, ak má prezident pochybnosti, má sa obratiť na ústavný súd. Čiže z tohoto vyplýva, že prezident, napriek tomu, že všetci vyvreskovali či už spalého, neviem, či to nazvať tábora alebo gengu, <laughs> že zmaril referendum a takisto zo strany Ficových nejakých tých svetkov, že zmaril referendum, zmarila referendum Čaputova. No tak toto, čo urobil Pelegrini, tak to je úplný nonsens a ja som zvedavý, že ako sa s tým vysporiada ten petičný výbor No ale nakoniec vypočujme si, ako to vlastne prebiehalo. Referendum nebude. Zarezal ho prezident a nevypočul hlas takmer 400 tisíc ľudí, ktorí volali po zrušení protiruských sankcií. V petícii vidí viacero problémov, napríklad, že nenaplňa zákonné podmienky alebo že text otázky je nejasný. Nosto ľudí je však nahnevaných. Medzi nimi Andrej Danko, ktorý sa sám pod, pod petíciu podpísal. Pelegrini mu odkázal, že si dovolil niečo, čo si nedovolila ani jeho predchodkyňa Zuzana Čaputová. Ešte v máji slovenské hnutie obrody doručilo do prezidentského paláca petíciu zo 400 tisíc podpismy, žiadali vyhlásenie referenda s takouto otázkou. Súhlasíte s tým, aby Slovenská republika neuplatňovala sankcie voči Ruskej federácii, ktoré škodia slovenským občanom s Nikom a aj podnikateľom. Referendum s požadovanou otázkou nie je možné vyhlásiť. Prezident ju vidí ako nejednoznačnú, neurčitú a nepredvídateľnú. A pri nej tri sporné body a prvým je, že čo sa myslí pod pojmom Slovenská republika. Ide len o štátne orgány, ale bude aj o celý podnikateľský sektor, respektíve každého jedného občana. Druhým sporným bodom sú pre neho samotné sankcie voči Ruskej federácii. Opäť ide len o štátne orgány Ruskej federácie, alebo ide o všetky je občanov. A tretím nejasným je podľa prezidenta, že ktoré sankcie škodia slovenským občanom, živnostníkom aj podnikateľom. Ktorý orgán a podľa akého zákona by to mal posudzovať? Keďže neexistuje norma na základe ktorej by sa dala posúdiť škodlivo sankcií. Najviac sa do prezidenta obuv predseda národniarov a označil krok prezidenta za nezákonný. Prezident Pellegrini sa mal obrátiť na Ústavný súd a nie výklad. Dnes previedol prezident Pellegrini je pošiapanie ústavu, že on nemá ako hlava štátu možnosť nevyhlásiť referendu. Ani prezidentka Čaputov asi to, čo dnes urobil prezident Slovenskej republiky. Tak ja si myslím, že pán danko začne označovať ako nejakého amerického agenta. Prezident upozornil aj na to, že nemá právo môc overovať podpisy pri petícii a vďaka umelej inteligencii je dnes ľahké sfalšovať podpisy pod akúkoľvek petíciu. Slovenské hnutie obrody vyzbieralo takmer 40 000. Veľmi pozorne sledujeme vývoj, typ tých podpisov, množstvo, ich opakovanie sa a chcem upozorniť vládu, že ak s tým niečo neurobí, tak sa nám tu roztrhne vrece s petičnými akciami, ktoré každá jedna z nich bude úspešná. Čo je dosť vážna výhrada, aby sme sa zamysleli zákonodárcovia nad tým, či netreba urobiť tú legislatívnu zmenu v tomto prípade. Ak má prezident pochybnosti o podpisoch, mal by sa obrátiť na orgány čine v trestnom konaní. Toto bola robota. Je to urážka všetkých tých, ktorí podpisy zberali. Andrej Danko vyjadril podporu iniciátorom petície, Sám sa pod ňu podpísal. Pokiaľ viem, aj predseda vlády povedal, že už nepodporí proti rúské sankcie. Oni nerozumejú a nechápu, keď... Vidia predsedu vlády, ktorý doma hovorí, ako sankcie škodia, že je proti ním, ale vidíme, že všetky sankcie odhlasovávame jedni za druhou A sme za to, aby Európska únia išla týmto smerom, že jednoducho dáva sankcie oči agresorovi. Predseda vlády Slovenskej republiky má vždy právo nehlasovať za to, čo podľa jeho názoru Slovensku škodí. Šev národnia sa poistila už pred mesiacom, podal do podateľne uznesenie, v ktorom vyzýva vládu, aby sa pri hlasovaní o protiluských sankciách zdržala. Keďže podľa neho doma hovoríme iné, než v Bruseli konáme, poslanci o tom budú hlasovať vo štvrtok. Andrej Danko to považuje za skúšku charakteru koaličných partnerov. Na hlasovanie pozval aj Roberta Šveca a Štefana Harabina. Redakcia Monika Podstavková, teatri. No, Juraj, teraz môžete komentovať no. to, ako to vy vlastne vidíte a či si to vôbec prezident Slovenskej republiky Peter Pellegrini mohol dovoliť. Alebo vytvoril nebezpečný precedens, ak sa mu neklepne po prstoch, po nose, čo v prípade prezidenta asi bude veľmi ťažké, pretože na to, aby nejaký impeachment sa tu začal voči prezidentovi, tak ale nemáme zákony. Jediná možnosť je záplňšenie ústavy tak v zmysle článku 106 Ústavy Slovenskej republiky uznesením trojpetinovej väčšiny poslancov odhlasovať uznesenie o tom, že sa vypíše predsedom Národnej rady ľudové hlasovanie o odvolaní prezidenta. Lenže tam sú stanovené tak drakonické podmienky, že napriek tomu, že Petra Pellegrini ho zvolilo asi 1,4 milióna ľudí, tak 2,2 milióna ľudí by ho muselo prísť odvolať. Čo je nonsens, tak toto na Slovensku nikdy nefungovalo. Čiže ten článok 106 je tak bezúby, ako článok, že občania Slovenskej republiky majú právo postaviť sa na odpor, ak sú porušované demokratické princípy právneho štátu. No tak to je... Podobná formulácia taká, že v podstate je to nevymožiteľné a momentálne ja neviem, čo urobi ten petičný výbor, či sa obráti na ústavný súd, pretože tu minimálne 850 tisícom ľudí sa zásadným spôsobom porušili ich ľudské práva, lebo... 850 tisíc ľudí v dvoch petíciách podpísalo v podstate tú rovnakú otázku, ktorá tam bola prečítaná, že či súhlasia, aby Slovenská republika alebo vláda Slovenskej republiky ne sa nepodporila tie sankcie v prípade, že škodia podnikateľskému sektoru a občanom Slovenskej republiky. Takže váš komentár k tomu? No, pán Pelegrini, pán prezident je sympatický regionálny, provincionálny politik s jamkami na Lícach, veľmi sympatický. A myslím si, hoci to nevyzerá, že má aj určitý politický talent a určite sa nedá povedať, že by bol hlúpy, je inteligentný. Takže mne z hlúpeho stanoviska vychádza jedine to, že pán prezident je nielen vydierateľný, ale je podľa mňa aj vydieraný. E, takéto stanovisko, ako verejne prezentoval, je politicky iracionálne, nezmyselné a je v podstate akože, spáchaním politickej samovraždy na verejnosti. E, predsa a čítal som veľmi zaujímavý blog na stránkach Pravdy, kde jeden bloger sa zamýšľal nad tým, že s rovnakou podobne formulovanou otázkou absolvovalo Slovensko referendum o vstupe Slovenska do Európskej únie. Tam sa nikto nepýtal, či sa myslí Slovensko ako štátne orgány, alebo ako občania, alebo ako podnikateľský subjekt. Takže tá argumentácia je úplne obludne hlúpa a ja si myslím, že by bolo zaujímavé vidieť, aký právnik sa pod ňu podpísal. Ale ten stav akože právneho chaosu, ktorý je priamým popretím právneho štátu, tu skutočne navodila aj prezidentka Čaputová. Ale najmä ústavný súd je predsa absurdné pri tom návrhu vyhlásiť referendu o skrátení volebného obdobia, aby ústavný súd argument tým, že skrátením volebného uh, obdobia by boli poškodené práva 150 poslancov a pr práva vyše 3 miliónov voličov. Takže uh, je úplne... Absurdné očakávať, že by ústavný súd, právny systém alebo politický systém bol schopný reagovať na takéto hlúposti. A je to absurdita, ktorá sa dá smelo porovnať s tým rúmským zrušením prezidentských volieb. Je to zrejmý tlak z e, Centrál na Západe, je, je to svojím spôsobom donútenie, tých figúrok, ktoré fungujú na Slovensku, aby konali nezmyselne. A ja si myslím, že pán prezident sa stávam hambi za svoje televízne vystúpenie v tejto veci. A viete, čo sa dá očakávať od e, petičného výboru? E, no, predsa takáto hlúposť, ktorá trieska dverami, e, vás demotivuje tu sa domôcť v takýchto pomeroch nejakého právneho riešenia, no čo už môž dosiahnuť viac, ako iracionálne zdôvodnenie odmietnutia referenda, ktoré, a v tom s vami súhlasím, je skutočne urážkou tých 400 tisíc ľudí, ktorí pripojili svoj podpis a chceli by, aby takéto referendum bolo. Takže... Je, je to pre mňa len ďalší argument o dubioznosti, o e, úpadku, o degradácii politiky de, demokratického mechanizmu občianských práv na Slovensku. A niekto môže povedať, že je to môj názor. Pán prezident nejakými e, svojimi zamestnancami mal iný názor a že jeho názor je teda dôležitejší e, ak by to bol schopný sám artikulovať, tak si myslím, že by nikdy takýto názor nevyslovil. A to, čo mu vnútili, tak je dôkaz a doklad len proste neschopnosti a chaotičnosti jeho riadiacich štruktúr, pretože vnútiť prezidentovi takéto vyjadrenie je niečo pod úroveň aj ELEVO v spravodajských a vplyvových agentúrach. Dobre, Juraj, A vy ste sa zmienili, že je to urážka 400 tisíc tých petentov, ktorí podpísali tú petíciu, ale za rovnakou otázkou tak boli dve petície. A teraz vám prehrám od Matuša Alexu jeho stanovisko k tomu, že oni ako to... Občianske združenie Bratza Brata, ktoré sa venuje tam ochrane kultúrnych pamiatok, premalovávaniu tankov s žltom odreľom na zelenou a ďalším užitočným veciam. Chodia klásť vence, robia potravinové zbierky, dávajú ľuďom, ktorí sú v hmotnej núdzi a chudobe tie potravinové Balíčky, samozrejme, keď je Fico vo vláde, tak neexistuje, že by potravinové balíčky boli expedované tým ľuďom, ktorí sú v hmotnej núdzi. Nakoniec nie sú to len typo beratelia dávok hmotnej núdzi, veď my máme 940 tisíc ľudí, ktorí sú pod hranicou chudoby podľa Eurostatu, čiže ani nie nejakej slovenskej agentúry, ale agentúry, ktorá robí každoročne prieskum na Slovensku z Európskej únie. A teraz prehram toho Matuša Alexu. Oni vyzbierali ako to občianske združenie Bratza Brata plus nejaké maličké straničky, ako je napríklad vlastinecký blok Ivana Stanoviča a potom ďalší títo aktivisti a ďalšie občianské združenia, ktoré sa k ním pridali. Takže vyjadrenie Matuša Alexu k tomu, že bol odhlasovaný alebo bolo odhlasované uznesenie v národnej rade proti tomu, aby vláda podporovala ďalšie sankcie. Petícia na zrušenie proti ruských sankcií viac ako 450 tisíc podpisov malo svoj zmysel a malo svoj význam ako apel na poslancov Národnej rady a poslancov Európskej únie. Vyplýva to z uznesenia Národnej rady Slovenskej republiky o odmietnutí sankčnej politiky a obchodných obmedzení voči Ruskej federácii a ochrane ekonomických a energetických záujmov slovensk, ktoré vo štvrtok čo je dnes schválili poslanci. Národná rada slovenskej republiky konštatuje, že sankčná politika a obchodné obmedzenia voči ruskej federácii prispievajú k rastu cien energií a narúšajú dodávateľské reťazce čo oslabuje konkurencieschopnosť a hospodársky prospech slovenských podnikov. Uviedli poslanci v uznesení. Parlament jeho prijatím odmieta zavádzanie a rozširovanie sankčnej politiky a obchodných obmedzení voči Ruskej federácii, keďže spôsobujú negatívne hospodárske dopady na Slovenskú republiku, jej priemysel a obyvateľstvo. Zároveň vyzýva vládu, aby presadzovala obchodnú, národnú, národno záujmov Slovenskej republiky a aktívne vystupovala proti opatreniam spôsobujúcim negatívne hospodárske dopady na Slovenskú republiku. Je priemysel a obyvateľstvo. Takže rečičky, že naša petícia bola bezvýznamná, vidíte, ešte aj vláda Slovenskej republiky na základe 450 tisíc podpisov slovenského národa dala apel a prijala toto uznesenie. Takže každý jeden krok náš a váš spoločný je dôležitý. Ďakujeme, Ďakujeme poslancom, ktorí to podporili poslanskom národnej rady a najmä národu slovenské. Petícia na zrušenie protiruských Pážený pán prezident, dnes sa vám chcem takto prihovoriť. Takto, Juraj, skúste to komentovať, lebo nejako sa mi spustila druhá ukážka, za čo sa uspravedňujem. Takže, aký je vážal názor na to, že 853 tisíc ľudí podpísalo petície 2 s rovnakým textom, Jedna išla vláde Slovenskej republiky, druhá išla prezidentovi Slovenskej republiky. No, nakoniec to uznesenie, neviem, či šťastím z pekla, alebo osudom, ako si myslí v ďalšej ukážke pani Belovsovová, hoci ja neviem, či ona je fatalistka, ale tu teologické otázky asi rozoberať nebudeme, že to osud zariadil. No, skôr hosip tej poslankyne ZAS, za ktorá odbehla či prebehla z KDH Martiny Bajoholečkovej. No a teraz za váš komentár malo zmysel vyzbierať tých 853 tisíc podpisov? Ja si myslím, že tá otázka má dve stránky. Určite pre tých ľudí, ktorí sa vymanili z tej masovej propagandy a manipulácie verejnosti, tak je to prejav osobnej, občianskej a politickej statočnosti. A podľa mňa taký prejav má svoj význam, pretože zachovať si tvár je veľmi dôležité, minimálne preto, keď sa chcete ráno oholiť. Ehm, mnohí bratislavčania sa asi veľmi ťažko holia, pretože sa nemôžu sami na seba pozerať za to, čo stvárajú. Takže mám na mysli teraz... E, e, úradníkov štátnej správy a verejných inštitúcií, ktorí vedia, čo v skutočnosti Slovensku škodí, ale v pracovnom čase z lojality vynútenej a pre svoje zárobky sú nútení vykonávať často protisociálnu, protislovenskú a aj hlúpú politiku. Takže áno, význam to určite malo, Otázka politického významu, že či sa tým dá čo zmeni alebo nie, je po, podľa mňa v tom, čo popisujem ja ako chaos a ako interpretačné úsilie mnohých eh, politikov bez eh, faktov a argumentov na základe eh, krkolomných konštrukcií zdôvodniť temer čokoľvek, akúkoľvek hlúposť, tak je možné počuť aj, v, v, včera som počul predsedu parlamentu, pána Rašiho, alebo dokonca aj premiér uh, Fico, Robert Fico, sa uh, točia okolo toho zdenia a uznesenia tak, že je tam zachovaná právomoc, pre, predsedu vlády pri reprezentácii slovenských záujov rozhodnúť sa autonómne. No, ak žiadajú, aby prezident predložil nejaké relevantné stanovisko, čo je a čo nie je na prospech Slovenska, tak e, radné pocity predsedu vlády alebo predsedu parlamentu sú z pohľadu prospešnosti e, sankcií na Slovensko e, nepodstatné. E, myslím si, že už len ten samotný text, v ktorom sa hovorí o tom, že tie doterajšie š, e, sankcie škodia, prejavujú sa v inflácii, prejavujú sa v no, dražovaní napríklad, znižovaní životnej platov, hodnoty platov. Čiže celý ten mechanizmus je zlý a má negatívny vplyv na Slovensko. Určite, že zmyslom sankcií nebolo predsa pozvihnúť slovenskú ekonomiku. Zmyslom sankcií je vytvoriť politický tlak a politický tlak znamená, že to nie je súčasť hospodárskej politiky, že to je niečo, čo je súčasťou ideologických princípov alebo ideologického postavenia. Takže v každom prípade sankcie škodia Slovensku. O tom nie je sporu. A ak je rozhodnutie parlamentu, že sa nemajú príjmať ďalšie sankcie, respektíve, že Slovensko nemá podporiť žiadne ďalšie sankcie, tak to je jedno jednoznačné vyjadrenie, a to vajatanie okolo interpretácií a okolo vytvárania priestoru, no pán premiér, nemáte priestor na uplatnenie vlastného názoru, pretože by ste museli najprv zdokladovať, že sankcie proti Ruskej federácii napomáhajú slovenskej ekonomike, čo je v e, e, mikrom e, e, rozpore v tvrdení v latinici to hovoria in adiecto v tvrdení je obsiahnuté e, popretie sa, samotného tvrdenia takže skutočne sankcie sú na škodu Slovenska a skutočne Slovenský parlament prijal rozhodnutie že slovenská reprezentácia nemá podporiť žiadne ďalšie sankcie čo je na tom nezrozumiteľné. No, stále len to, že média a niektorí politici sa pokúšajú e, nájsť e, dieru v tom tvrdení, čo je ne, technicky nemožné. Takže áno, môžu ohnúť, politiku môžu ohnúť, pravidla môžu ohnúť, uznesenie Národnej rady, ale to ohýbanie znamená jeho porušenie a politická zodpovednosť za nerešpektovanie e, formálnych pravidel, tak e, podľa mňa záleží skutočne len na, na tom, aby e, spoločnosť, aby Slovensko malo dosť síly zhodnotiť tú situáciu. Dobre, Juraj. A teraz... Tak ako som sa zmienil, tak pani Belovsová bola v Metapolitike u moderátorky Livy Pavlíkovej. No a oni z hodou okolnosti rozoberali nielen to uznesenie Národnej rady, ktoré zavezuje vládu Slovenskej republiky. Pán Fico, uvedomte si, že parlament je vám nadriadený. Parlament kontroluje vládu. Čiže vy Nemôžete svojmu nadriadenému jednoducho urobiť to, že sa na to vykašlete a budete využívať len to uznesenie Národnej rady, aby ste chránili svojich oligarchov, keď nejaký fičak z Nechovský sem príde a nájde tu hromadu hacient postavených dokonca konca sproti atomovými bunkrami a neviem čím všetkým za peniaze z eurofondov. Dokonca poznám jedného bývalého predsedu politickej strany, ktorý má takto k postavenú haciendu, ktorá mala byť ako pôvodne plánovaná ubytovňa. Bolo to niekedy okolo roku 2016 stavané. Čiže... Samozrejme za Ficovej vlády. No, Zdechovský, môžte ma prísť pozrieť, dávam argumenty, len tu ide hlavne o to, že premiér si toto dovoliť nesmie. Ak je raz zaviazaný uznesením, tak má jedinú možnosť, že tam nepôjde. Lebo on ručí aj za ministra zahraničných vecí, ktorého tam Pošle, napríklad Blanára, aj toho zavezuje to uznesenie. Zaujímavé na tom hlasovaní bolo napríklad to, že štyria poslanci, traja zo zahranično-politického výboru, tak sa zdržali a plus ešte jeden. Čiže štyria smeráckí poslanci nehlasovali, jeden poslanec zahlas, Ferenčak hlasoval proti a dvaja hlasnický poslanci hlasovali za to uznesenie. No a teraz to, čo povedala Anna Belovsovová, tak si vypočujeme v tejto trochu dlhšej ukážke a potom vám už dá možnosť aj volať do štúdia. Naozaj pokračuje, pretože pri sankciách ostávame, pretože sa nimi zaoberal aj parlament a ten zaviazal vládu odmietnúť ruske sankcie Uh, schválilo sa toto uznesenie a stačilo na to 51 poslancov. Uh, Národná rada konštatuje, že sankčná politika a obchodné obmedzenia voči Ruskej federácii prispievajú k rastu cien energii a narúšajú dodávateľské reťazce čo oslabuje konkurencie, a hospodársky prospech slovenských podnikov, uviedli poslanci v uznesení. Zároveň vyzýva vládu, aby presadzovala ochranu národnohospodárských záujmov Slovenska a aktívne vystupovala proti opatreniam spôsobujúcim negatívne hospodárske dopady na Slovenskú republiku, jej prievysel a obyvateľstvo. Ďaká Holečkovej opozičnej poslankyni bol parlament uznášania schopný, teda vyzbieralo sa 76 hlasov a následne návrh prešiel. Tak možno tí ľudia, ktorí podpísali to referendum, uh, tak uh, nemusia byť smutný, pretože od teraz je naša vláda zaviazaná. Uh, prvýkrát, aj prvýkrát Robert Fico by sa musel postaviť proti sankciám. Zatiaľ bol doteraz každý jeden raz za, napriek tomu, čo rozprával doma. Myslíte si, že sa to zmenilo teraz, že ako, ako s tým naložia uh, naši vládni politici a predstaviteľia, pretože nikto nečakal, že sa to stane? Áno, to ste trafili. Uh, klinec po hlavičke. Nikto nečakal, že sa to stane. Pretože prijatie tohto uznesenia, podľa mňa, aj podľa logiky veci, je vlastne čaro nechceného. Osud to tak zariadilo, že vlastne prijatie tohto uznesenia, to posudzujem úplne realisticky aj to odvodím na faktoch. Vlastne malo byť len ďalšie parlamentné divadielko, aj koalície, aj opozície. Akože SNS to predloží, aby bol Danko kľudný a vlastne prijaté to nebude. Pretože ako ste správne povedali, 51 poslancov bolo za, to boli poslanci koalície. Ale koalícia má 79 poslancov, tuším Tak to, aby bola uznašania schopná Národná rada Spôsobila pani poslankyňa Holečková Bo Keby vlastne ona tam nebola, tak sa nemohla hlasovať Nebola by uznašania schopnosť No a čo sa vlastne stalo? Dokonca keby aj hlasovalo tých 51 Národná rada má 150 poslancov Čiže na uznašenie schopnosť musí byť 76 poslancov To zabezpečila pani poslankyňa Holečková 51 hlasovalo za Ale vlastne celá opozícia sa potom vrhla na PSK, Že oni to všetko pokazili Pretože ich predseda klubu vlastne zavelil všetkým Že vyťahnúť karty Vyťahnuť karty e, znamená, že vlastne sa zníži uznášania schopnosť. Hej? To bol zmetočný návrh, lebo keby, teraz je to možno pre niektorých trošku náročnejšie na matematiku, keby vlastne tam bolo z opozície e, tých 51 poslancov, lebo viac ich nebolo, a z koalície a opozícia by bola v plnom počte, tak opozície by bolo viacej. Národná rada by bola uznášania schopná, ale toto uznesenie by bolo zamietnuté. A taký to bol asi scenár, aj v radok opozície, nech sa nikto na mne nehneva. Ja mám na to jeden veľmi, veľmi dôležitý dôkaz, ktorý ešte nikto nespomenú. Ale tak sa stalo, že to pomotala ps lebo ty povedali, že vyťahnuť karty, čím znížili znižili kvórum a na prijatie uznesenia stačilo menej hlasov ale nutná podmienka bola, aby Národná rada bola uznašania schopná, aby ich bolo aspoň 76. 75 tam bolo poslancov vládnej koalície a ten jeden bola pomotaná pani Holečková, ktorá to teraz zvaluje na, na, ten, na zariadenie, že jej nefungovalo, že to dá na ústavný súd a tak ďalej. Čiže, ako som povedala v úvode, prijatie tohto uznesenia je čaro nechceného, možno to tak osud zariadil. A teraz sa v tom všetci asi vykupu, lebo vlastne spackala to jednoznačne akože opozícia a myslím si, že ani koalícia nechcela, aby tento, toto uznesenie bolo prijaté, pretože vlastne fico aj predstavitelia Bladáre ďalší, ktorí hlasovali za Slovensko, hlasovali doteraz vždy za prijatie ďalších a ďalších sankcií. Neviem, či tam existujeme v režime 17. či 18. balíka sankcií proti Rusku. Takže ako, ak, ak, to, ak to chceli urobiť, ako myslím, predstaviteľa Slovenska, že budú hlasovať proti, tak oni na to nepotrebovali uznesenie Národnej rady. Však ako to sa nevedia dohodnúť v koalícii, že 3-4 odteraz budeme proti sankciám alebo ako... No práve Takže to, že nevedia. No tak nepotrebovali to prepchávať cez Národnú radu. A to, že vlastne bolo len 51 poslancov za, tak to znamená, že vlastne to prešlo, ako som povedala, vďaka tomu, že to spackala opozícia a pomotala už definitívne pani Holečková. A to, čo som hovorila, že prečo si to myslím, lebo a toto by som chcela, aby si ľudia vlastne poriadne zapamätali a aby si pozreli, alebo ja k tomu ukážem aj uznesenie. Dva dní pred prijatím, pred schválením tohto uznesenia Národná rada potichu, bez mediálneho šumu, bez nejakých tlačoviek, prijala vládny, zdôražne vládny návrh novely záko trestného zákona, ktorý hovorí vlastne o tom, že e, akékoľvek porušenie sankcií, teda aj sankcií proti Rusku, ktoré príjme Európska únia je príslušný orgán, je trestný čin, ktorý sa môže potrestať až sadzbol do 8 rokov. A pozrite si, kto za to hlasoval. Ak to vidno, vidno. tak tam je zelený, vyčiarknutý aj celý poslanecký klub SNS. Samozrejme, je tam e, vlastne za hlasovali aj smer, aj hlas. A ja sa teda pýtam... Akože na, veľmi rada by som bola, keby mi niekto vysvetlil, lebo ja mám rada logiku vo veciach, aj teda v mysli, aj v hlave, aby mi niekto vysvetlil, že 3.6. vládna koalícia, ako jeden muž, prijali, vlastne schválili novelu trestného zákona, ktorý každého stavia na úroveň zločinca, ak poruší sankcie voči Rusku, sankcie Európskej únie. Áno. A dva dní na to vlastne e, zabiažu vládu tá istá vládna koalícia, e, aby pe, e, vlastne nehlasovali za sankcie. Aké sú ich myšlienkové pochody? Nechápem. Čiže z tohoto, pretože to nemá logiku, najprv hlasujem o tom, že sa znovelizuje trestný zákon, aby akékoľvek porušenie sankcií o občana z Slovenska, alebo dokonca právnickej osoby, bolo trestané e, trestným zákonom, že je to trestný čin. To je vážna vec. SNS aj celá koalícia za to hlasuje. Za dva dní zavezujú e, aby, e, teda vládnych predstaviteľov, aby neschvalovali sankcie. To znamená, že všetky doterajšie sankcie, keď niekto poruší, tak dostane nasolené trestný zákon, môže až do 8 rokov. Takže toľko Anna Belovsová, tak ako som vám slúbil, tak telefónne číslo do štúdia je 421 910 473 440. A po prípade, ak budete mať nejakú dlhšiu otázku, tak ju môžete Napísať, samozrejme, čítať ju nebudem, ale pošlem ju, prepošlem ju Jurajovi Anošovskému, ktorý si ju prečíta a veľmi rád vám na ňu odpovie. Čiže e-mailová adresa známa studio.bb.ju Juraj, a teraz ideme na to, čo povedala veľmi trefne pani Balovsovová, za čo jej tlieskam obrazne povedané. No... A spýtam sa vás úplne na rovinu. Bola toto zo strany Andreja Danka ješitná pomsta, že on predpokladal, že niečo takéto sa stane, lebo e, zrejme, ako náhle sa pripojili k tejto petícii republika, ktorú pale nemusí a takisto sa pripojila SNSK a pomáhali Švedcovi a mladému slotovi a vyzbierať tie podpisy, lebo sa niekde zasekli tesne pod 300 tisícami a ešte 100 tisíc ich chýbalo a už neboli ich schopní vyzbierať, tak pridali sa tieto dve politické strany, ktoré majú členskú základňu a zrejme po 50 tisíc každý z nich dal. No a teraz tá otázka. Jednalo sa v prípade toho uznesenia, predloženia sns o nejaký revanš voči Petrovi Pelegrinimu, lebo Danko veľmi dobre vedel, že to predložiť musí, pretože Pelegrini mal dve možnosti. Buď urobi uh, protiústavný krok, to znamená, že poruší ústavu, za čo by mohol byť ako prezident odvolaný, alebo uh, druhá vec, že to dá na ústavný súd. Tak uh, váš komentár k tomuto. No, ja si myslím, že máte pravdu v tom, že uh, Andrej Danko uh, reagoval na určitý predpoklad politického vývoja Otázkou je, že či sám sa domnieval, že má šancu na úspech. Myslím si, že skutočne to bola zhoda viacerých okolností. Zvlášť by som chcel upozorniť na nekompetentnosť progresívneho Slovenska, to, čo bolo mnohokrát už zdôrazňované. Nie len, že nevedeli pri predložení návrhu do Národnej rady počítať podpisy, a podali návrh e, s nízkym počtom podpisov v nedávnej minulosti. Ale toto je buď člendriánstvo, alebo ak, takto má byť majstrovská intriga, ktorá má prispieť k rozdeľovaniu koalície. E, je vidno, že tá koalícia je nestabilná. Andrej Danko zúfalo bojuje o svojich voličov a je pod tlakom ďaleko radikálnejšej republiky a koniec koncov aj hrabínových aktivistov. Takže SNS zúfalo bojuje o svoju politickú existenciu a myslím si, že je medzi dvomi ohňami medzi dvoma kameňmi. Na jednej strane vie, že nemôže pripustiť predčasné voľby, lebo by to bol e, politický koniec jeho a možno aj SNS, ale súčasne sa chce e, definovať, vyhraňovať e, v existujúcej koalícii, pretože jeho kroky sú politicky nezmyselné. To, že to kamufluje nejakým sporom s hlasom, je sekundárna záležitosť. Hlas je v rovnakej pozícii a hrozí mu rovnaké nebezpečie. Teda nie len to, že by Nemusel byť budúcej vládnej koalície, ale aj to, že veľký počet jeho členov sa do parlamentu nedostane. Kto mal možnosť nespočúvať tlačovú besedu hlasu SD, tak musel zistiť, že je to agenda progresívneho Slovenska interpretovaná koaličnou stranou minister školstva Drucker, Šaško, ďalší sú viac menej aktivistami alebo sú na pozíciách, politických pozíciách progresivistov, akurát, že sa snažia využiť e, svoju pozíciu pre budovanie osobných pozícií. Nie je náhodou, že sa objavujú... E, Úvahy o tom, že by na snieme hlasu mohlo dojsť k výmene predsedu. Podľa mňa Drucker a progresivisti v hlase sa nevzdávajú nádeje, že by mohli získať kontrolu nad touto stranou, ale bolo by to také pírhovo víťazstvo, pretože určite by veľká časť voličov posilila predovšetkým Uh, smer Roberta Fica. Malá časť možná by prešla priamo na pozície progresívneho Slovenska, ale v zásade by sa tie pomery výrazne uh, nezmenili. Takže áno, Andrej Danko je akýmsi uh, porným miestom alebo tým váhadlom na e, politických váhach, ktoré buď prikloní e, misku váhu na jednu alebo na druhú stranu. Obávam sa, že e, politické limity Andreja Dánka, e, myslím, Antón povedal, že jediné, čo po ňom zostane, je poškodený semafor v dúbravke. E, Takže sú na hraniciach a sú minimálne diskutabilné. Na druhej strane viete, že jak, keď vidíte v športovom súboji prirodeného outsidera, publikum mu často drží, pretože my Slováci máme radi tých slabých, Takže možná si získania akú takú podporu aj Andrej Danko so svojimi slaboduchými politickými iniciatívami. E, chápem, že jeho pozícia je veľmi vratká, ale ono je to tak, a myslím, že už to zistili aj progresivistickí novinári, že Robert Fico sa zhliadol v takých modeloch efektívnych, ekonomicky efektívnych štátov, ako je Čína alebo Vietnam, a, ale nie ideologicky e, e, jednofarebných ale je treba si uvedomiť, že to, čo sa v Číne hovorí, že demokracia západného typu je zbraňou hromadného ničenia, tak zisťuje aj Robert Fico. V týchto pomeroch je ťažko robiť akúkoľvek politiku. Naviac, ak máte, za tom a nakrch vám dýchajú úradníci Európskej komisie a veľvyslanci štátov na to, Takže ak má byť Slovensko, dobre e, riadené a organizované, tak potrebuje širokú politickú zhodu. E, otázkou je, do akej miery ten systém školstva, v ktorom sa e, vychovala generácia antikomunistov, ktorí socializmus nepoznali, vychovala sa mladá generácia, ktorá e, posudzuje svet podľa interpretácii v mainstreamových médiách funguje spoločnosť, ktorá čerpa profity z distribúcie európskych peňazí, ktoré tam predtým Slovensko vlastne posiela, ale vracajú sa ako akýsi pseudodar z Bryselu, pritom sú to z veľkej časti peniaze, ktoré Slovensko posiela ako svoj príspevok do rozpočtu európskej komisie. Takže je to svet paradoxov a myslím, že v nejakej súvislosti sme tu hovorili o tých deformáciách politického systému. Mňa napadajú plovája Karola Ondriáša, ktorý tvrdí, že čínsky systém je efektívny v tom, že tvrdotvá trestá korupciu v štátnom systéme a vytvára uh, podmienky preto, aby sa uplatnili nadaní na uh, uh, manažery. To všetko u nás chýba korupcia, je súčasťou systému a je potichu alebo náhle stolerovaná. A v systéme sa uplatňujú často netalentovaní, dokonca e, neschopní manažéri, pretože je to v záujme politických lídrov, ktorí nechcú konkurenciu vo vlastných stranách a potrebujú iba krytie pre. E, e, korupčné schémy a systémy, ktoré ovládajú túto spoločnosť. Takže úpada Slovenska je dôsledkom doznačnej miery tohto typu demokracie, v ktorom rozhodujú agentúry vplyvové, peniaze vo voľbách a je treba povedať korupčné lobbystické záujmy, Často sa preniknú na verejnosť informácie o tom, ako sa pred voľbami e, stretávajú miestni oligarchovia, rozdelujú si vplyvové rezorty a rozdelujú si. E, akýsi politický program. My ako publikum sa čudujeme, že politické strany vlastne nesúťažia so žiadnymi politickými programami. Možno je to aj preto, že dnes sú medzi tými prvými informovanými, ktorými oligarchovia dávajú informácie, čo bude vláda po voľbách a ustanovení robiť. Takže... Je to politická katastrofa. Myslím, že Robert Fico má svoju predstavu, čo s tým robiť. Obávam sa, že v týchto podmienkach uh, akejsi uh, podriadenosti Slovenska zahraničným záujmom je v beznádejnej situácii. Fico hrá svojím spôsobom očas. Buď sa zmení situácia na Ukrajine a to, čo všetci cítia, že Európa upadá a jej vplyv upadne, môže byť pretavené do nových pomerov na Európskom kontinente, kde by mohol ťažiť zo svojej pionierskej funkcie alebo pionierských iniciatív. Pravdepodobnejšie je, že eskalácia toho konfliktu povedie k túhnutiu politických pravidiel, Fica sa stane neudržateľný a bude jednou z prvých obetí stupňovania vojnového konfliktu. Takže prognozovať a do značnej miery analyzovať možnosti Roberta Fica v súčasnej situácii je skutočne... Eh, s konkurovať Babe Venge. Nedá sa to, t -t -t -t -t tá chaotická situácia sa nerozhodne na Slovensku a to, aby sme vedeli, ako sa rozhodne, na to má Slovensko minimálny vliv a bohužiaľ máme aj veľmi málo informácií. Ja si často kladiem otázku, či politika prezidenta Trumpa je jeho s prediť bankrotu Spojených štátov amerických, alebo naopak je konaním správcu konkursnej podstate podstaty po bankrote štátov USA. To všetko ale zistíme až za čas. kde vieme len to, že nič, čo platilo, neplatí a nikto nevie, čo bude platiť. No, dobre. Položím vám teraz najťažšiu otázku tejto relácie. <laughs> Som zvedavý, ako sa ísť hostite. Ste presvedčení o tom, že je kontinuita medzi SNS-kou z roku 1871, kde jedným z takých známych predsedov bol Martin Razus, alebo potom v 20. storočí pri vyhlasovaní Martinskej deklarácie, ktorou sa Slovensko pripojilo k Československej republiky, tak tam vtedy bol predsedom Ďula. Čiže je tu nejaká kontinuita medzi tými str stranou z roku 1871 a s týmto Prokešovsko-Dankovsko-Slotovským neviem ako to nazvať pokusom o nejakú demokratickú stranu, ktorá má nejakú historickú kontinuitu. Pripomeniem, že s názvom napríklad SDL tak a zrovnakým strana Demokratické ľavice, tak boli zaregistrované dve strany. Jedna bola tá pôvodná Petrova Vajsova. To bolo v tých časoch, keď ste sa rozdelili, lebo pôvodne boli aj s komunistami spojení. Potom vy ste založili jednu stranu a tá ďalšia frakcia komunistov taká založila ďalšiu, ktorá v podstate pretrvala. Vy ste sa potom, vaši komunisti sa zlúčili s tými terajšími hrdličkovými a v podstate raz dostali v rokoch 2002 až 2006. A teraz jedna taká. Uštipačná poznámka, keď ste spomenuli Karla Ondriáša, ja som myslel, že poviete, že zdadíme prostitútky a zavedieme im povinné testy na HIV a iné pohlavné choroby, aby sa sú druhovia nenakazili, ale by ste išli úplne iným smerom. Ale vrádme sa k tej mojej pôvodnej otázke, že či vy vidíte kontinuitu, tak ako v prípade sdl -ky. Jedna bola Vajsová, druhá bola Ďuricová, Joškova, ktorá vznikla potom, ako registrácia tej prvej bola zrušená. To znamená, že bola z registra politických strán vymazaná SDL-ka Vajsová, pretože tá sa zlúčila so smerom v roku 2005. Takže je vy vidíte tú kontinuitu medzi SNS-kou z roku 1871. Ja si myslím, že Ďula aj z rázu som by sa asi v hrobe otáčali, keby videli, že čo vystrajal Slota alebo tento ničice maforom. <laughs> Nie, nie som si istý či sa Dula vyslovuje Dula, alebo Dula ale e, vrátim sa jak k tej kontinuíte politiky Slovenskej národnej strany len pre e, čistotu a pravosť faktov tak pri tom zlučovaní to skončilo myslím tých dvoch komunistických strán vtedy vedeným KSS 91 Juliusom Feješom a ja som bol predsedom Zväzu komunistov Slovenska. To dopadlo tak, že registrácia je v kontinuite Zväzu komunistov Slovenska. KSS 91 vstúpila do Zväzu komunistov Slovenska, ale premenovalo sa to celé na Komunistická strana Slovenska, KSS. Takže nie, nie je to tak, že by jedna alebo druhá strana vyhrala. Ja naopak, keďže som viedol ten zlučovací Bansko-Bystrický zjazd, tak som práve obetoval svoju politickú budúcnosť tomu, aby neodyšla odtiaľ jedna výťazná, jedna porazená strana, hoci e, môj partner Julo Feš aj s niektorými členmi vedenia KSS 91 odišli, ale Položil som teda svoju politickú budúcnosť na a predsedom z strany sa stal vtedy e, Vlado Ďaďo, ktorý bol členom predsedníctva KSS 91, hoci to bolo na platforme teda Zvedzu komunistov Slovenska. Ale poďme k tej vašej otázke, ktorá je len na prvý pohľad taká ťažká, ako ju vážite mi. Je treba povedať, že Slovenská národná strana vznikala a fungovala v podmienkach, v ktorých dnešné opozičné podmienky sú iba selánkou. Takže bola nutená k mnohým kompromisom a tak sa aj politicky správala slovenská národná politika. Moment, tu vás zastavím a spýtam sa na dôležitú vec. Hovoríme o SNSK z ktorá vznikla, lebo bola založená za Rakúsko-Uhorska po Uhorsko-Rakúskom vyrovnaní, alebo hovoríme o tejto strane, ktorú v podstate vymenoval som tých troch predsedov, Danko, potom Prokeš a Slota. O akej hovoríme? Ž že politická uh, kultúra uh, Slo slovenskej národnej politiky sa rodila v ťažkých uh, opozičných podmienkach a vznikala v Uhorsku v čase uh, masívnej uh, uh, maďarizácie, hm. že je treba uh, tie fakty uviezť tak, ako sú. Dokonco sa hovorí, že Martinská deklarácia mala iný text večer a iný text ráno. Takže nerobme si ilúzie ani o prahistórii slovenskej národnej strany. Slováci mali síce v sebe akýsi odbojný charakter, ale máme rovnaký osud ako Češi po Bielej hore. Každý, kto vytrčal zo strany, sa hovorí, že nie je slovenského hrdinu, ktorého by sme si sami neobesili. Takže aj v Slovenskej národnej strane toto povedomie prevládalo. My nie sme národom hrdinou. Ja si bážim, zakladateľov Slovenskej národnej strany bážim si ich, pretože vystúpili skutočne s politickým programom v časoch najťažšieho úplaku. Ale chcem povedať, že správanie sa s Lotovcou, Dánkovcou, e, ďalších protagonistov národnej politiky nie je nejakým, e, nejakou anomáliou, ale má svoju tradíciu. Slovenská národná strana nemu, nemôže vystupovať e, autonómne a nemá silu autonómneho vystupovania. Viete, ja som sledoval e, z nich Slovenskej národnej strany v 90. rokoch po novembrovom prevrate a je, treba povedať, že vznikala z akýchsi spontálnych hnutí iniciátorov, ktorí ne, ne, neboli priateľní ani pre odchádzajúcu KSS, ani pre vznikajúcu verejnosť proti násiliu a vznikala tak, ako, ako si, ako tretia strana Mince so všetkými problémami. Bol som v keď sa diskutovalo o, o tej miere suverenity Slovenska v rámci Československej federácii, v rámci tej známej pomočkovej vojny. Treba povedať, že v tom čase e, podpora slovenskej národnej strany s andelom, hrnkom, s plotom bola minimálna e, e, Nechcem to nejak handlivo komentovať, ale v podstate nikto tam ich nepovažoval za relevantných súperov. Takže áno, Slovenská národná strana permanentne súperi s určitým mýtusom svojej tradície ale e, ten my tu má tiež svoje temnejšie a temné stránky ja nechcem rozoberať e, rôznych protagonistov nakoniec e, viete, že hlíková ľudová strana e, pohotila SNS, že neobstála ani v podmienkach e, prvej Československej republiky respektíve druhej Československej republiky, takže Určite dá sa kriticky vystupovať k súčasným, k súča, k súčasným politickým postojom SNS, ale tá tradícia určitej politickej naivnosti a, a insitného politického staženia je permanentne vlastná SNS. No Juraj, máme volajúceho poslucháča asi trošku s vami ceklo, lebo som nevypol zvonenie, tak sa uspravodňujem. No, nech sa páči, pán Čo, poslucháč. Po, po, poslucháč Jozef, zdravím pani Ašovský, všetko dobre k vásmu veku. Ja by som len takú trošku dal komentár, tak, ako ste tam všetko hovorili o tých petíciách a tak ďalej, čo aj ľudia vytýkali, hej, že tých 900 tisíc. Ja si myslím, že nie všetci všetko vedia, a preto všetko je v najlepšom poriadku, že to tak dobre kvasí. Napríklad ten Matúš Alexa, hej, že keď ste mali ho pán Hazucha v relácii, že či má zmysel robiť petíciu, lebo keď to neprejde, že sa to oddiali o ďalšie tri roky. Viete, on nemohol vedieť, napríklad, že sa stane, čo sa stane napríklad s tým hlasovaním a tak ďalej. A čo sa týka, napríklad, teraz sa chcem opýtať pana Janošovského, ja mám zhruba okolo 50 -tý. Ja by som vám prav pán Janošovský, aj vám pán Hazucha, aj všetcím, všetkým, aj, aj Ficovi, aj Mečiarovi, aby ste mohli byť ešte na tejto zemi minimálne ďalších 50-70 rokov, aby ste mohli vidieť ten cyklus ďalšieho vývoja. Faktom myslím vážne, keby, lebo sa hovorí, že niekedy ľudia žili na zemi aj 150 rokov. Ešte taká, taká malá, tak by som to povedal, uh, kompliment, tak som to hovorí po slovensky, na pana Hazuchu. Uh, človek v dnešnej dobe, či už aj komentátor, moderátor, musí mať hrožšiu chôž, kožu. Takže uh, aj napriek tomu, že aké robíte relácie, je klobúk dolu pana Hazucha, ale niektorí ľudia vás uh, označujú za tvrdého komunistu. To som sa započul z hodou na slovenskom vysielači, na to slobodnom vysielači. Ale pani Janošovský, poďme k veci. Ja si pamätám, keď som ešte maširoval v takej modrej blúzke a červenou šatkou. Ej, e, nebol som zväzákom. Ale nepamätám sa, ako to bolo, keď som si robil samo vyhľadávanie, tak som zistil, že v Československu ešte za Československa, po rozdelení Československa, bolo nejakých 6,5 miliónov členov komunistickej strany oboch stran potom po rozdelení. Takže mňa zaujíma to, aj ja som sa pýtal... Moment, takto to, pán poslucháč. Nebolo 6 miliónov, bolo 1 700 tisíc a zhruba 700 tisíc bolo členov komunistickej strany Slovenska. Viac ako milión bolo komunistov v Čechách, ale teraz dám slovo Jurajovi Janošovskému, aby odpovedal na to, na čo sa vás poslucháč pýtala ostaňte ešte pripojený, potom budete môcť položiť ďalšiu otázku. Takže Juraj, nech sa páči, môžete odpovedať. Pane Josefšek, kolega na to odpovedal, áno, zhruba tých 800 700 tisíc. Vy ste možná mal na mysli, ak si zoberete rodinných vplyv slušíkov, deti, najbližšie príbuzenstvo, spolupracovníkov, tak ten vplyv mohol byť skutočne niekde na polovicu populácie. Druhá vec je, že kde všetci tí ľudia zmysli. Ono je treba povedať, že komunistická strana pôsobila pred prevratom ako politický monopol. Takže mnohí, ktorí chceli dosiahnuť profesionálny úspech, tak sa angažovali ako si na oko, a že komunistov v komunistickej strane ne, nebolo až tak veľa a vedú sa aj diskusie, že do akej miery bola komunistická ja zastávam názor ktorý má mnoho kritikov v tom slova zmysle že niekedy na tom 20. zjazde sa odchývila komunistická strana sovietského zväzu od témy budovania komunizmu a začala éra konvergence to znamená porovnávania sa so západom, pritom je treba povedať, že tie revolúcie nevznikali preto, že by sme chceli alebo že by tie spoločnosti chceli vybudovať e, rovnaký konzumný štandard ale cieľom bolo zmeniť pomery takže to čo bolo základom, čo nadklo ľudí po prvej a druhej svetovej vojne, po prvej e, svetovej vojne v sovietskom zväze, po druhej svetovej vojne Trednej a východnej Európe a Sovjetského zveze. Ja len pri tej postupnosti kladiem otázku, uvidíme, čo bude po Tretej svetovej vojne. Ale nemám ambíciu sa toho dožiť, pretože keď vidím to, čo sa deje dnes vo svede, tak cítim skôr výčitky svedomia, že som otcom štyroch detí, pretože ich budúcnosť nevidím celkom najrúžovejšie e, viete e, ja tu nechcem hovoriť o tom, že starý Egypt prosperujúca spoločnosť zanikla že mohutný Rím e, zostal po ňom len prach alebo ani to nie a že my sme dnes v etape, kedy zaniká e, západná Európa e, a euroatlantický koncept, to všetko sú otrasy my si nevieme predstaviť, čo to znamená, ale mám vážne obavy. Vymieranie Slovenska, ak všetko pôjde týmto spôsobom, tak za 30 rokov to bude v nejakých skázenoch pestované ľudové nárečie, ktoré bude mať pod tou tabulou, akože anglický text, aby tomu návštevníci rozumeli, keď si zoberete úroveň komunikácie, úroveň starostlivosti o jazyk. Ja nechcem strašiť ani šíriť nejaké katastrofické správy, ale tak, ako je ten svet a to Slovensko naštartované, tak sme na najlepšej ceste zmiznúť z európskej mapy. So všetkými dôsledkami, naša mládež sa dnes cíti byť Európanmi, to sú len na riedke výnimky, sú tam ľudia, ktorí sa hlásia k tomu, že sú Slováci. Ten problém, ale nevyriešime jednou e, rozhlasovou reláciou, je to nastavenie školského systému, vzdelávacieho systému, atmosféra vo verejnosti, mediálne manipulácie, e, mediálny vplyv a propaganda e, plus akože propaganda e, výhod európanstva. E, je, je mi len ľúto, že e, naša mládež bude platiť za koloniálne zločiny, z ktorých užitok nebrala, že tak kedy si e, po prevrate nastali reštitúcie. Celý svet bude chceť reštituvať to, čo mu európske koloniálne državy napáchali. A myslím si, že Američania, Angličania, Francúzi, Španieli, eh, Portugalčania majú sa na čo tešiť, Holandiania, ale aby som vymenoval tých naj, najväčších. No, najväčší Belgičania, ktorí v Belgickom Kongu za kráľa Leopolda, tak tých ľudí... Černochov z Konga, tak zabili viac ako 8 miliónov. To bola brutálna genocída, ale ešte na chvíľočku si zoberiem slovo a budem, vydržte Juraj, budem reagovať na to, čo povedal pán poslucháč, že ma obviňujú, že som komunista. Ja sa k tomu hlásim, ale nie k bolševickým komunistov, lebo to v podstate boli len revoučnejší sociálny demokrati, a nakoniec v roku 1903 tak sa rozišli tá frakcia tých menševíkov od bolševíkov, ktorých viedol Lenin a v roku 1921 tak rovnaký osud aj sociálnu demokraciu zastihol. Veď Juraja, vy tomto sa veľmi dobre orientujete. Lenže my s Jurajom sme anarchokomunisti a my sme spolu zakladali aj dva s anarchokomunistami a aj ostatnými, ktorí sa tam Pridali a nakoniec sa to rozpadlo a potom to sprivatizoval Roman Michelko, z, z čoho urobil z Davu 2 Veverky, či veci verejné či ako sa to volá, takže asi toľko čiže ja som kroponkinovec, nie marxista, leninista, aby bolo jasné. A teraz ne. druhá otázka, pán posluchač. Výborne. Viete, čo je na tom dobre pani? Aj, aj, aj posluchači. Že hovoríte rôzne tieto terminológie a frázy, čož e, chvala Bohu, že e, sa hrabem v tom slobodnom vysielači v archíve, ale dnešní štyriciatnici nemajú šajmu, že tie výrazy alebo terminológiu, ej, e, čo si použili, nebudem opakovať, že, že čo to znamená. Ale čo sa chcem opýtať pána Janašovského? Vieme o tom, e, že e, Fico, ej, alebo proste ten vývoj SDL, e, Fico bol e, svezákom a tak ďalej. A ja preto som hovoril o, to, o tom počte komunistických členov a tak ďalej. Vieme, že Rusi, ak som to tak správne, e, historicky pochopil, mali nejaký inštitút alebo školu, alebo čo to je politická, ten GIMO. Ano. Na Slovensku určite, určite boli tiež nejaké štruktúry, výchovy a plánovania a tak ďalej. A je, v jednej relácii, keď bol pán e, Hrdlička, som sa ho opýtal, či, či sa vráti komunizmu. Ja som hovoril, vtedy pán Hazucha mozol Spomeniel, spomeniel, spomeniel, spomeniel, áno, nie, že komunizmus sa už vrátil. A vidíme to v tých praktikách, čo robí Fico napríklad, alebo Smeraty, keď odišiel do Číny a zrazu vráti sa zo Číny a proste robí tvrdo nekompromisne tiečo veci. Ale ja sa chcem opýtať pána, pána hostia. Ja si myslím, že Janošovského, ale aj vás, pán Hazuch, ale aj všetkých občanov, ktorí budú počúvať túto reláciu možno o pol roka, o rok. Ja si myslím, že pokiaľ tu nebude fungovať systém politického vzdelávania, podľa mňa, každý, kto chce ísť do politiky by mal byť nejakom, ja neviem, sedemročnom ročné o zákonoch, štruktúrách štátu, hej medzinárodnej e, proste medzinárodných otázkách, bezpečnostných otázkach a tak ďalej. A potom ešte by mal mať 5 rokov praxe priamo, ja neviem, na miestnej úrovni, hej, a tak ďalej. To je môj názor. Komunizmus sa vrátil, to je môj názor. Hej, vidíme to v tých praktikách. My... momentá komunizmus tu nikdy nebol, lebo základná definícia komunizmu je, každý bude pracovať podľa svojich schopností a bude si brať podľa svojich potrieb tu podľa svojich schopností a podľa svojich potrieb si berú jedine stranickí politici, ktorí si uzurpujú moca na základe nejakých volieb, kde si spomedzi seba vyberú kandidátov a občania nemajú absolútne žiadnu možnosť sa podielať na tej kandidátke. Ak sa nepoznáte s Ficom a nie ste jeho oligarcha, tak nemáte šancu sa dostať na jeho kandidátku a u Matoviča deto, takže asi tak. Tak sa, ja, ja sa opravím, tak ja poviem, že komunizmus sa tu vrátil s kapitalistickou tvárou, aj proste to, čo sa deje, to je tvrdé ako v Číne a bude ešte tvrdšie. Moja otázka na vás všetkých je aj na poslucháčov. Myslíte si, že keby aj boli predčasné voľby alebo normálne voľby, aj <ký> o 4, aj o 8 rokov, že budeme schopní si vybrať zodpovedných zástupcov, nebudem hovoriť politikov? zodpovedných zástupcov tak, aby nás reprezentovali. A myslíte si, že aj tie politické strany, ktoré momentálne sú, len menujem ja neviem, ja neviem, republika, SNS a tak ďalej, že sú v týchto stranách schopní ľudia, keď majú ja neviem, 500, 1500, 2500, smerževraj majú ja 6 tisíc členov, rozdeliť sa tak v štáte, aby jednoducho nevymenili len tú hlavu, ale vymenili aj štruktúry po všetkých úrovniach štátu. Tom narážam, že sme počítali v iných reláciách, že je potrebných zhrubáci 6600 ľudí do celej infraštruktúry štátu. Nie do infraštruktúry na obsadenie všetkých okrskových komisí. Juraj dáva možnosť odpovedať. Vydržte, pán poslucháč... <súdňujem> Nech sa páči. Nech len... sa páči ten záver tej prvej otázky, keď ste hovorili, že predpoklad, teda si myslíte, že by bolo dobré, keby občania a politici absolvovali nejaké politické školenie, mali prax na regionálnej úrovni a až potom sa venovali manažovaniu politiky. Chcem povedať, že práve to je čínsky mandarínsky model. My si predstavujeme mandarínov ako našich feudálov, ale čínsky mandaríni, boli najšikovnejší úradníci. A aj dnes to v Číne prebieha tak, že ak chcete vykonávať nejakú funkciu na regionálnej úrovni, tak musíte splniť kvalifikačné e, nároky a musíte splniť aj určitú prax. Dokonca celé rodiny sa starajú o svojich synov, aby boli schopní absolvovať prípravu, teda získali primerané vzdelanie. U nás sa môže stať, že poslancom Európskeho parlamentu je človek, ktorý nevie teknúť dokonca poriadne ani poslovensky. Nie je to ešte nejakou cudzou rečou. Ale to hovorím len na margo toho, že tento systém, ktorý máme u nás, neprotežuje schopnosti, ale protežuje lojalitu. Takže on sa reprodukuje na základe toho, že nemusíte byť šikovní, nemusíte byť múdri, nemusíte byť kompetentní, odborne pripravení, ale musíte byť dokonale lojalní. Musíte vedieť papagajovať to, čo počúvate každý deň v televízii a čo chcú počuť od vás vaši nadriadení. No dobre, spýtam sa vás na toho europoslanca za Slovensko, ktorý neovláda cudzie reči. Budete konkrétni? Uh, no ja, ja si pamätám, keď kandidátov aj v televízii skúšali uh, z angličtiny a pamätám si, že uh, myslím, vtedy kandidoval všelich za. KSS, že zistili, že Karol Fajnor vie lepšie po anglicky, ako vedel nejaký kandidát z SAS, ale to na margo teda tej schopnosti a kompetentnosti, alebo teda výberu ľudí podľa ich kvality. A pan Jozef, máte pravdu v tom, že ak by sa aj okamžite zmenil systém, tak tí ľudia sú naviknutí na existujúce pomery, by zostali bezradní preto je jedným z mojich cieľov, akože aktívne sa zúčastňovať na príprave, inšpirovaní, vzdelávaní a získavaní praktických skúseností mladých ľudí, ktorí by mo mohli byť schopní a adaptovať na zmenené podmienky. A kolegu e, hazuchu poteším. Lukáš Perny obnovil dávod vás. Dávidom ditházím sa dostali do miernych sporov e, s pánom poslancov, takže už e, je obnovený dáv A dokonca Lukáš slúbil v stredu, že prinesie e, novú ročenku. Takže teším sa, že možno sa im podarí znova naštartovať. Aj keď už veľmi ťažko dvakrát do tej istej rieky nie je možné vstúpiť ale je tu pokus obnoviť, dáv dva a možná v budúcnosti budeme počuť o tejto iniciatíve 30-tíkov uh -huh. a, Dobre, a, ďakujem a Jozef, a posledná otázka aby aj ďalší mohli Posledná otázka, poznámka ja si myslím, že o takých 10 rokov keď Fico už nebude vo vlade tak bude chodiť do slobodného vysielača bude mať reláciu a to ako, mečia. A mečia. Áno, to je jedna, jedna poznámka, druhá poznámka. Veľa ľudí sa štve na mňa, že volám uh, veľakrát do rôznych relácií. Ja sa pýtam, kde sú tí Slováci. Kde sú tí Slováci zo Slovenska, ktorí frflu nadávajú, hrešia a, a proste nevolajú, keď prichádzajú politici. A ja sa pýtam, mm. kde je tých, ja neviem, 950 tisíc ľudí, ktorí podpísali petíciu a čo urobil Pelegrini. 850 tisíc. To, <laughs> to je jedno. Ale však niektorí ľudia robia ráno, niektorí obovede, niektorí večer. Vidíte, čo sa robí vo v Amerike. Tí, čo robia ráno, môžu ísť na protest alebo proste postaviť sa pred plekvinnýho palác, rozumiete? A kým vyjde vonka, tak nakýdam toľko hnoja na ňo, že sa z toho zoserie. No lenže vy si uvedomujete, že Kaliňák založil národnú gardu, ktorú nazval žandarstvom, ktorá bude slúžiť na potlačovanie demonstrácií alebo po prípade násilné verbovanie do armády a tak ďalej. A druhá vec, ešte jedna poznámka. Vysledujete, čo sa deje momentálne v Spojených štátoch? Proti Trumpovi tieto južanské štáty, najmä Kalifornia, tak majú masové demonstrácie, kde sú 100 tisíce ľudí v uliciach. Trump proti ním poslal 700 vojakov námornej pechoty a národnú gardu asi 2000 ľudí. Čiže takto vyzerá skutočná v úvodzovkách americká demokracia alebo liberálna. No že všetko je v najlepšom poriadku, že to tak pekne kvasí, lebo keď sa niečo zomelie, tak toto iste sa môže udiať aj na Slovensku. Ja vám to garantujem. Pretože keď si vypočujete napríklad dneska Infovojnu, e, aký tam boli hostia pekári ej, a doslova na Iba na pekároch vysvetlili posluchačom, ako sa dotýkajú sankcie občanov len na chlebe, tak len už on hlupak nemôže pochopiť, že to, čo sa deje, aj tí psk ja a neviem prekresťančení, KDH-ci a, a neviem, jaký, na liberálu. Hej, ale kde je tých 95, 000, čo podpísali petície. Rozumiem, nemôžu pochopiť, že to, čo sa deje, že je absurdita. Takže nech sa deje, čo sa deje, deje sa to všetko správne, pretože Slovensko je veľmi mladý štát. Hej? my sme tu nemali 1500 rokov možnosť si, si riadiť e, sami seba alebo rozhodovať sami o sebe. A boh chráň, keby, že náhodou niečo sa bude diať, aby sme sa znova pridružili, ja neviem, Ukrajine, poľakom Čechom, Maďarom alebo kemu Čertovi. Normálne už do mňa nervídu. Dobre, ďakujem veľmi pekne. A Juraj, a skúste odpovedať a pánovi poslucháčovi a dáme možnosť a ďalším. No určite, myslím pán Jozef, že obaja vieme alebo všetci traja vieme, že na Slovensku revolúcia nevznikne, ale mali by sme byť pripravení sa revolúcie zúčastiť. A je otázkou, že akým spôsobom budeme vedieť využiť to, čo sa volá okno príležitosti. Či budeme mať program, či budeme pripravení, či budú ľudia schopní využiť tú príležitosť. To všetko sú veci, o ktorých môžeme rozhodnúť a nemusíme byť vo vládnych pozíciách. To sa dá hľadať, konzultovať, komunikovať, vytvárať neformálne štruktúry, aby ľudia získavali to, čo vy hovoríte. Politické vzdelanie a praktickú skúsenosť. No Juraj, ešte sa vás pýtam na to na čo sa pýtal poslucháča, vydržte chvíľu. tam on sa spýtal že či komunistická strana mala vzdelávanie členskej základne a vy ste absolventom VUML, tak a vysvetlíte ako to vtedy fungovalo No tam sa pán Jozef pomenul civilná vysoká škola ale existoval systém stranických škôl dokonca mnohí dnes politologovia vyučovali na vojenskej politickej akadémii Klementa Gotwalda v Bratislave, lebo v rámci armádnych štruktúr bola vojenská vysoká škola politická na tejto akadémii v Bratislave existoval systém vlastne vo všetkých inštitúciách od svedáckých organizácií cez stranické, odborárske celozávodné až po teda, Večernú Univerzitu Barských Zmúľaní čo bol trojročný kurz pre zamestaných, teda to bola večerná skutočne po zamestnaní, ale boli aj profesionálni e, funkcionári politici, ktorí sa pripravovali v systéme stranických škôl bola vysoká škola politická so svojimi profesormi a docentami, ktorí sa o to starali. Je treba ale povedať, že za socializmu bolo politické vzdelávanie ku koncu veľmi formalizované, že neplnilo svoju úlohu. A súviselo to s tým, že jak výber poslucháčov, tak často témy boli veľmi... Nekompetentne a nekvalitne a zvrhávalo sa to na opakovanie fráz. A viete, život nie, sú, nie je súčet fráz, ale je, život je o tom, ako sa viete zorientovať v konkrétnej situácii a v tom smere proste ten systém politického vzdelávania zlyhával. Na druhej strane, keď argumentujem, prečo bol za socializmu demokratickejší systém, tak určite bol demokratickejší v tom, že poskytoval vzdelanie a informácie všetkým bez rozdielu. Ja zo Srandy hovorím, že keby nebolo socializmu, tak by Miklo už behal doteraz za každým zahraničným autom v okrese Svidník a zberal vyhodené plechovky. Mnohí ľudia sa dostali k vysokoškolskému vzdelaniu, k znalosti rozvinuli svoj talent práve pretože že e, ten systém školstva bol demokratický. No Juraj, tu vás sa kategoricky zastavíval na mojom konkrétnom príklade. Naši rodičia odmietli v roku 1970 vstúpiť do jednotného roľníckého družstva, ktoré sa zakladalo na látkach. A my, celá rodina, komplet sme išli na učňovky, lebo vtedy predseda komunistickej strany a riaditeľka školy tak povedali, fero, niet toho boha, aby sa tvoje deti dostali na stredné školy a už vonkoncom nie na vysoké. A takto to fungovalo. Brady šiel ako strojný zámočník, ja som išiel ako automechanik, sestra je kuchárka, vyučená. A máme síce teraz za vysoké školy, ale len zásluhou liberálnej buržuázy, lebo ak by nebolo toho prevratu, tak dodnes robím robotníka s dvomi maturitami. Hazuka, každý systém sa dá teda kritizovať na extrémnych príkladoch. Ja... Nespochybňujem, že to tak mohlo byť, ale poznám veľa ľudí, ktorí sa dotnes na socialistické školstvo, ale figelom Počnúc, alebo doktorom Čarnogórským, alebo mnohými ďalšími, ktorí získajú... Ferom Mikloškom napríklad. ...a na socialistických školách. Ja to nechcem rozoberať, ja len hovorím, že áno, že je možné, že narazíte na primitívneho stranického funkcionára, ktorý e, robí takúto primitívnu politiku, ale chcem povedať, že tu na Slovensku, keď jedete rad za radom, e, e, Mik e, Mikuláš Zurinda skladal socialistické budovateľské básny. Juraj, máme volajúceho poslucháča, nech sa páči, ste vo vysielaní môžete hovoriť. Áno. Christian. Pán Mazucha, viete... Robíme tu také, ako že. rozprávame sa o divadelnom predstavení prakticky. Lebo sú voliči, ktorí majú svojich politikov, akože, ktorých tam platia. Alebo dosadzujú oligarchovia a nad, oligarchom, nad oligarchami je kdo? Vodiči, tie úplne hore, ktorých ani meno nemôžeme vysloviť. Vy hovoríte tu jaké, o komunistickej E, e, etape vývoja spoločnosti, ale to všetko bolo platené, za všetky sú prachy, kapitál a to zopakujem, ten čechizmus, čo nemáte rada, ale za to, za to máte radi všetky amerikanizmy, ako pitch page, či pitch made, či to je od slova či ja neviem. to takto, ka. impeachment, a to je anglický termín na odvolávanie prezidenta. No dobre, vy, vy my vyčítate bohemizmy a novodobú Babylončinu, to len tak, ktorú si v každom toto, aby sme boli sovetoví. Aj, aj hostka, také slovo umelené na, na, nahodené. No nevadí, ale len pokračujem ďalej. Tak to je všetko divadlo. To je za všetky zuprachy. Aj ten komunizmus bol vymyslený v Rusku. On bol naočkovaný za, uh, za tie peniaze svetovládnych lichvárov. To vie, prepač, není slovo ako rýchvár, my som bez povedal, že je na krmená sme... uh, niekto by povedal židovskí úžerníci, uh, ktorí vlastnia no, banky. Uh, <laughs> no a nie banky, ale viacé veci. No, no ale, ale ten, ten lichvar, no. tak to je. Podstave. cholerov termín. No, no, áno, či kolero, a ja ho poznávať ďalej, predtým lichvári boli tých úžedních. Dobre, no a, a teraz to všetko. Viete, my sa tu hráme, či, či Pelegrini, či, či kto, či kedy teplejší od druhého. A pritom e, tí vodiči, ktorých nemôžeme menovať, nás pošlu dobojní, alebo spravia to tu tu všetko. Takže to je všetko za tým. A my budeme na týmto zlíkať a boženkovať dovtedy, kým nebudeme mať tú moc, silu alebo odvahu napísať to do dejepisov základných škôl, aby tí deti vedeli, kto vystaval Hitlera, kto potreboval zrušiť rusko-bohaté. Viete, na tom fede mali 80% tý, ten cár, ruský posledný zavraždený, lebo musel, kým nebude sa vedieť, prečo museli zahynúť tí traja najmocnejší, či koľky, či štyria na Titaniku, a kým sa toto ne, ne, ne, nedostane, tá pravda sa nebude môcť zvovaliť nahlas. Budeme len hrať na tých nitkách to bábkové divadlo tých vodičov. A či tam použiu také oligarchova, alebo takého žida, tohoto Zelenského, alebo druhý židia zase spravia e, si Putina. A my sa budeme zabíjať kvôli im, ich e, záujmom, zisku, viete... No tak to je všetko také že divadlo, no, ale mali by sme sa radšej presadzovať tú pravdu, o, odhalovať ju, aj keď nemáme možnosti, aspoň v našej bubline, a dostať to. Keď to bude v dejekysoch, učebnicách, tak sme vyhrali za pár rokov. Nemôžem, aj sa toho dožijeme. Možno. Dobre, tak to len tak. Prepáčte, že... V pohode máte možnosť povedať, čo chcete. Ja to platím. Okrem Pre... neho. Dobre, každý mesiac dobre, no dobre, len ešte keď ste tu, tak skúste mi vy teraz odpovedať na tú otázku, prečo volá Jozef z Nemecka, potom Kristian z Rakúska, potom z Anglicka Pavol, prečo nevolá tých, čo ja viem, 2,2 milióna Slovákov, ktorí by a chodia k voľbách a rozhodujú o tom, že uh, no. aké tie marionety uh, si dajú do vlády, no. či už alebo do prezidentského paláca a potom s nami cvičia ako uh, s opicami. No, no ja, ja si, asi je tam kus pravdy, že politika je pánské alebo toto divadlo vedia, že sa nič neovplyvní tým, sú frustrovaní a keď majú hlboko do kapci, keď máte ledva našrádlo na plné hrnce, alebo tak, tak e, asi vás takýto koniček nebaví. Ako úplne, jako, že do toho sa angažovať, ako aj to zmařené tým teplým občanom e, toto z referendum. Že to, to je hamba a to je jediná. Medvede nás žerú, jak som ho vzpomínal. Ľerá. Ale my, my sa na to dívame skutočne, my jak, jak, Kedy nám hrali Kašparkové divadlo, Viete, tí štyri vrství voliči, politici, oligarchovia vodiči. A my už aj reagujeme niekedy ako tí detská trojročné, čo tam vyskajú nad Drsparkom a A Asi tak, ja si myslím tak a niekto už predtitoľajú sa unamený. No, o, dobre, ďakujem veľmi pekne, pán Kristian. Majte sa, to po. Dopočutia Júra, ešte to doplním, a neviem, či ste sledovali dneska správy v slovenskom rozhlase Slovensko 1, tak tá rába moldá ďalší. Napriek tomu, že v okrese Detvianskom, ktorý má zhruba 31 tisíc obyvateľov, zhruba 81% z toho je voličov, tak 21 tisíc ľudí podpísalo petíciu, že žiadnu prekvapkávaciu či prečerpávaciu elektráreň nechcú a obchádzajú teraz týto molda a spol. Mestské úrady pred pár dňami boli v detve. Tam primátor Baran prislúbil hoci látky, sú pod bykovom nepodponanou, čiže ani geografiu neovláda a takisto to občianské združenie, ktoré vzniklo na tom Štoliansku, kde má byť vybudovaná tá nádrž, do ktorej sa bude z Malinskej a možno aj z Hriňovských dvoch priehrad prečerpávať voda, tak tá v podstate je vybudovaná na goralských mozoloch, to znamená tí ľudia, ktorí tam prišli. A ešte som prišerne na štvaty na hrnka, ktorý taký truhlik prostý nám gorálom odmieta, aj keď žijeme vo vnútrozemí, v nejakých enklávach, právo na seba určenie a že hoci je lazníci sa môžu vyhlásiť alebo vrchári za národnostnú menšinu. My nie sme poliaci. My sme od Jablonky či Jablonková až po uh, územie uh, na uh, Ukrajine, uh, terajšej uh, v podstate až uh, po poslednú dedinu na severe, okolo polských hraníc, tak my sme gorali, my nie sme Poliaci ani, aj keď hovoríme po slovensky, tak nie sme ani Poliaci. A toto ma prišerne naštvalo a musel som na to reagovať veľmi pobúrene. O tomto by sa dala urobiť relácia. A ešte, keď nás nazval nejakými sloviakmi alebo nejakou idiotinou. Človek, ktorý má dva doktoráty z historie, tak nak ide do psej matere. Ja som z toho tak rozčúlený, že ako si toto môže diplomovaný z, z PHD, z PHD, človek dovoliť povedať, veď sloviaci to boli tí, ktorí... Po roku 1918, keď tu v Šeliaki tí Ukrajinci prichádzali a snažili sa tu zakladať republiky rád, nakoniec aj v Prešove jedna vznikla, tak Sloviaci takto boli tí, ktorí sa snažili o nejaké separatné usporiadanie na východnom Slovensku. Čiže on ani takéto základné veci nevie a o uráža tu ľudí, ale zobral som ma veľa času. Skúste ešte odpovedať tomu Kristiánovi, máme nejakých 5 minút do konca. Ja, ja si myslím, že sme sa dostali na, do polohy, kedy riešime národné a národnostné otázky a ja sa priznám, že mám rešpekt voči každému, kto sa hlási k akejkoľvek kultúre. Uh, Juraj uh, tu ide o elementárnu podstatu, že niekedy vo februári tak bola uznaná uh, goralská menšina, uh, ktorý, ktorá nie sú poliacia, nie sú to ani rusíni, aj keď uh, žijú v uh, podstate od Crieska až uh, po uh, východné hranice podkarpatskej Rusy hore na severe, no uh, Lemkovia a ďalší, no. Takže nech sa páči. Ja, ja si myslím, že kultúrnu kontinuitu je možné zachovávať v rodinách, v obciach a že predstava, že národnosť alebo určenie je to, ak nám štát pridelí, ja neviem, či treba školy alebo čo, čo treba na takéto zachovávanie. Nakoniec mám pocit, že. Národnostné školstvo často škodí, pretože tí ľudia nemajú rovnaké vzdelanie na území celého štátu a sú do určitej miery handikepovaní. Ale skôr ma zaujali, zaujala tá otázka tých prečerpávacích uh, elektrární. Myslím si, že to je príklad toho, ako nefungujú autority uh, uh, je podľa mňa, ak sa spýtate akéhokoľvek vodohospodára a ja hovorím za seba, keby som mal dosť peňazí, tak mám e, nehnuteľnosť na svahovitom teréne, tak si zriadím prečerpávaciu elektráreň pretože je to e, racionálne riešenie alebo žiadna batéria, žiadna batérka, žiaden akumulátor vám neuchová energiu tak, ako keď ju v čase, keď máte prebytok elektríny využijete na prečerpanie vody a potom vám tá voda zadarmo vlastne roztáča kolesa Turby. Ale je pravdou, že sa tieto diskusie dostali z rámca technických riešení do politických súbojov. A ak má rozhodovať o energetike, politická moc alebo vlastnické záujmy, tak podľa môjho názoru netreba hovoriť o technickom riešení, ale o politickom riešení. A politické riešenie je vecou vždy diskusie, autority, rešpektu. Myslím si, že v tomto sfere cieľ a vedomo sa na Slovensku buduje rozdelená, rozpoltená spoločnosť a to, čo je v záujme celého Slovenska nemusí byť v lokálnom záujme a lokálne záujmy dnes uspievajú a sú rešpektované, takže nakoniec skutočne na tom Slovensku nie je možné temer nič ja tým nebránim, že by mali byť práve v Málinci prečerpávacia elektráne, ale tvrdím, že Slovensko je prirodzene svojím reliefom, svojou polohou, tým, že sme pramennou oblasťou, že vodné elektrárne sú schopné tu využívať gravitáciu na výrobu elektrickej energie, by malo využiť tento svoj potenciál. No Juraj, ja z technického hľadiska s vami súhlasím, ale s vami respektíve nie s vami, ale s Tarabom, Moldom a ďalšími. Kategoricky nesúhlasím s tým ich postupom, akým to oni vlastne robia, pretože robí to takým spôsobom, že vyhlásia to za strategickú investíciu a normálne tým ľuďom rekvírujú pozemky. Nebýtel dvoch reprezentantov, Koristeka a Lašaka, tak v podstate... Boli by to v, proti vôli ľudí, a presadili. A čo robili aj s tým lašakom, to bolo niečo strašné. A záverečné vaše slova, lebo už máme veľmi málo času, asi pol minútky. No, poďakujem všetkých, kto vás vydržal počúvať. Ospravedlňujem sa, ak niektoré výrazy boli expresívnejšie. A aj za to, že som nereagoval na všetky stanoviská alebo pozície tých, ktorí sa prihlasovali s otázkami. Ja sám si myslím, že je treba napríklad odsúdiť to, čo sa deje v Gaze, ale na druhej strane odmietam kolektívnu vinu. Tak ako Izrael prisudzuje kolektívnu vinu palestínčanom, a ja odmietam kolektívnu vinu všetkých Židov, ale tvrdím a súhlasím s tými, ktorí hovoria, že v rámci toho Tej, tejto komunity existujú extrémisti a fanatici, ktorí škodia dokonca v celosvetovom rozmere. Neraz by som to ale obracal na, na všetkých a tvrdím, že je treba rozdielovať medzi sionistami a židmi. Sú ľudia, ktorí sú prirodzene v opozícii, ale to už nechcem rozoberať, je to komplikovaná téma. No Juraj, na túto tému vás najbližšie pozvem, a mám na to pripravené aj zvukové ukážky a všetko je úplne inak. Čiže ešte raz a veľmi pekne vám ďakujem, bolo mi cťou, že ste hosteli. boli hostom slobodného vysielača. lúčim sa s vami aj s našimi poslucháčmi. Do počutia. Ďakujem, do počutia.